Tänään höpisen ordisatman höpinöistä. Mestari Dogen kirjoitti Showbowkin on suossa kaupallinen myötä Podaisetta. Shisho Bow. Taikottaa Fordisatvan neljää käyttäytymisen muotoa tai Fordisatvan neljä sosiaalisen elämän tai ihmissuhteiden menetelmää tai metodia. Varmasti kaikki tietää, mitä bodhisattva tarkoittaa. Monista perinteissä sen saatetaan liittää mystisejäkin mielikuvia. Saatetaan pitää pyhänäkin, yliluonnollisena. Mutta sootua perinteessä ja doogenille bodhisattva oli hyvin konkreettinen. Konkreettinen termi, konkreettinen käsite, noin ei liity sinänsä mitään ihmeellistä. Bodhisattva tarkoittaa, tämmöistä olentoa. Puhutaan kuin ihmisestä. Olemista saa sellaisin niin hauskan hauska käsitykseen. Bodhisatta tarkoittaa ihmistä, joka päättää asettaa muut itsensä edelle. Perinteisesti purjelaisuudessa bodhisattaa kuvataan henkilönä, joka jarruttelee omaa valaistumistaan, joka jarruttelee omaa nirvaanaan, menoaan, jotta ehtisi mahdollisimman pitkään auttaa muita. Mutta yksinkertaisesti bodhisattaa on Ihminen, harjoittaja, joka ajattelee muita, päättää harjoittaa muiden hyväksi. Se ei ole mikään idealistinen, taikka mikään edes mikään filosofinen, taikka edes mikään sen himeellisen käsite. Se on hyvin altruistinen, epäitsekäs, ihanne. Se konkreettinen. Niin kuin tiedätte, niin Harjoitusohjeet, jotka harjoittaja auttaa meidän perinteisessä tsukai ja näin tulee sitten sootoo koulukunnan munkiksi tai nunnaksi tai maalikoksi, miksi haluaa itseään kutsua, niin niitä harjoitusohjeita kutsutaan bodhisattvan harjoitusohjeeksi tai bodhisattvan vala. Ne ovat siis hyvin konkreettiset ohjeet, ja bodhisattva tai bodhisattvuus, jos sellaista sanaa voi käyttää, on hyvin konkreettinen käsite. Yleensä sootoo koulukuntaa, tai itse olen törmännyt tähän, itsekin joskus silloin ajattelin, että tämä ei kauhean selkeä polku tuntuu, että tässä ei ole niin selkeää fiitekehystä. tai että tuntuu, että ei oikein tiedä nyt, mitä opetuksia tässä nyt pitäisi lukea tai mitä pitäisi seurata, tai mitä kaikkea tähän nyt tässä kuuluu. Kyllä on tottunut siihen nyt jossain. Jostain perinteessä saattaa hyvinkin selkeästi olla, että polku on tässä, polku on tämä, seuraat näitä ohjeita, kuulet tätä tietä, tätä siitä. Ihan sama on sotossakin. Se, se on vähän ehkä eri tavalla ilmastu. Se johtuu yksinkertaisesti lähinnä siitä, että doginin pyrkimys ei ollut opettaa dogmaattisuutta tai opettaa pitäytymistä sääntöihin tai mihinkään dogmaattisiin kirjoitettuihin, doktriineihin tai opetuksiin. Tietysti ensimmäinen, mistä on laajuisen, mistä olette joutuneet kuuntelemaan tai kenties olette muuallakin lukenut tai muuta, on tietysti kolme jalokiveä, sitten on neljä jaloa totutta, ja jalo on sainan polku. Sehän on, tietysti, se on hyvin, hyvin, selkeä. Mutta dogen nosti vielä, no tietysti kolme jalokiveä oli dogenille ihan, kaikki kaikessa ja niin on muun muassa Nishichimalla ja mullekin, mutta sitten, mitä oikein nosti esille, oli harjoitusohjeet. Bodhisattvan harjoitusohjeet. Bodhisattvan vala, tai bodhisattvan valat. Ja koska olen niin esimerkillinen ja inspiroiva ihminen, en osaa niitä vieläkään ulkoa, vaikka niitä ei ole kuin 16, kolme osaa osa niin ainakin ulkoa, niin mä luen tehdä. Eli nämä 16 harjoitusohjetta, mitkä siis ottavat sukaiseremoniassa vastaan nämä myös toimii ihan yleispätevinä ohjeina. ettei ei näitä pakko liittää mihinkään valoihin. Kolme turvautumista. Turvaan puthaan, turvaan darmaan, turvaan sanhaan. Sitten on kolme universaalia harjoitusohjetta. Pyrin noudattamaan yhteiskunnan sääntöjä. Pyrin toimimaan taitavasti. Eli moraalisesti oikein, sitten kohta numero kuusi, kolmas universaalista harjoitusohjeesta. Pyri toimimaan kaikkien elävien olentojen hyväksi. Sitten on varsinaiset, ne kaikkein tärkeimmät, eli nämä kymmenen harjoitusohjetta. Älä tuo elämää. Älä varasta. Älä janoa liikaa tai halua liikaa. Älä valehtele. Älä elä alkoholin myymisellä. Älä puhu pahaa purhalaisista opettajista ja harjoittajista. Älä ylistä itseäsi tai arvostele muita. Älä pidä itselläsi purhan opetuksia tai muita asioita, vaan jaa ne vapaasti muille. Älä tule vihaiseksi. Älä loukkaa kolmea jalokiveä. Nyt ei ole tarkoitus mennä ne harjoitusohjeisiin, mitä ne pitää sisällään, mutta varmaan aika selkeä kaikille. Hyvin selkeät, hyvin yksinkertaiset. Idea koskaan buddhalaisuudessa ei ole. Teoken painotti sitä myös. Muun muassa tässä, tässäkin kappalissa painotti sitä, että kukaan ei voi koskaan noudattaa täydellisesti kaikkia niin sanottuja valoja tai ohjeita. Eli seremonioissa, sotokoulukunnassakin kunnossakin, varsinkin tsukai luvataan hyvin juhlallisesti noudattaa koko loppuelämän kaikkia näitä 16 ohjetta. Mutta ei kukaan pysty nyt noudattamaan koko aikaa. Se on täysin mahdotonta. Jos halutaan uskotella tai puhua, että pystytään odottamaan. Sitten luodaan taas sitä ihan, ihannetta, sitä ideaalia, josta pää niin helposti leviää. Eli me kuvitellaan, että on olemassa joku pyhä, joku sellainen ylivertainen, ylimaallinen, jumalallinen valaistuminen, joka poistaa kaiken kärsimyksen. Ja joka meidän pitää saavuttaa, meidän täytyy saavuttaa, jotta me sitten oltaisiin onnellisia. Vai jos me luodaan tällaisia ihanteita, niin pää siinä leviää. Tai jos ei, niin ainakin saa hakata kunnolla päätä seinään. Nämä bodi 104 elementtiä tai miksi tuota lukan kutsua on hyvin selkeä, selkeä kokonaisuus. Kolme jalokiveä on, Doli oli Dogenillekin, kaikki kaikessa. Sitten on nämä 16 kappaletta harjoitusohjelma. Jo niistä muodostuu hyvin selkeä viitekehys, jonka puitteissa kulkee polku. Yleensä me ajatellaan, että me tarvitaan hirveästi opetuksia, tai me tarvitaan hirveästi teorioita, taikka, taikka jotain, tai, nyt taas tai me tarvitaan jotain sellaista, josta me aina voitaisiin tarkastaa, kuinka meidän tulikaan harjoittaa. Meillä pitäisi olla joku semmoinen manuaali, käsikirja, opaskirja aina taskussa. Ja haas, mä elämässä tämmöisiin tilanteisiin. Sivulla kuusi, kohdassa A.2.A. Käyttäytyy yksi Se olisi helppo, jos että olisi oikeasti. Että jos elämä olisi tällaista. Meillä olisi joku manuaali tai joku opas, josta voitaisiin aina tarkistaa. Kaikkea, mitä elämässä tapahtuu. Voitaisiin tarkistaa, kuinka tulee reagoida tai kuinka tulee käyttäytyä. Ihminen yleensä kaipaakin vähän sellaisia viitekehyksiä tai sellaisia suuntaviivoja. Se tekee olla paljon turvallisemmaksi, paljon helpompaa. Tuntuu että oma elämä, yleensä elämä on hallussa, kun meillä on semmoinen selkeä viitekehys siihen, että meillä on selkeät ohjeet ja oppaat. hieman vastusti tällaista ajatusta, tai hieman vaan oikeastaan aika rankastikin. Hän ensin kehotti aina luottamaan siihen itse toimintaan, itse se Se kun me luotetaan itse toimintaan ja me luotetaan siihen itse harjoitukseen, niin sitten me ollaan periaatteessa aina läsnä siinä harjoituksessa. Ei tule olemaan koskaan mitään sellaista tilannetta, joka olisi erillään harjoituksesta tai joka olisi harjoituksen ulkopuolella. Mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, että mikä se harjoitus sitten on. Ja siinä me usein kuvitellaan, että me tarvitaan hirmuiso pinkkaa kirjoja tai me tarvitaan hirveästi ohjeita, tienviittoja, suuntaviivoja. Joku, joku kokee, että 16 kappaletta harjoitusohjeita ei riitä. Ja vieläkin enemmän. Tässä Podaisat tai Shishobo kappaleessa on aika selkeästi siitä kiteytetty, mitä siihen polkuun ehkä sitten voisi kuulla, jos sen haluaa vieläkin enemmän tiivistää tai jos sen haluaa vieläkin enemmän selkeyttää. Tää löytyy Nishishima Crossin käännöksestä, volume kolmosesta, tämä kappale. Eli jos Shobo Genzo luette ja käytätte Nishishiman Crossin niin kolmosesta löytyy. Moni on kuullut paaramitaasta. Eli on tämmöistä kuusi paaramitaa. Kuusi täydellisyyttä, kuusi hyvettä, kuusi tämmöistä ihannetta, mikä oikeastaan pätee kaikissa udalaisissa kolpunissa. Myös Dogen kirjoitti niistä. Ja piti niitä tärkeänä, koska ne on tärkeitä. Nyt mä en mene tarkalleen, mitä nämä kuusi paaramitaata on, mutta koska tässä yksi näistä paaramitoista on tässä neljän pohdisatman elementissä. Taikka mikä nyt onkaan? Niin tota, luen sitten, nämä. Eli kuusi parmitaa, kuusi täydellisyyttä tai ihannetta tai hyvettä. Ensimmäinen on Daana parmitaa, joka tarkoittaa anteliaisuutta. Toinen on Siila parmitaa, joka tarkoittaa harjoitusohjeiden seuraamista. Kolmas on Xanti paarmitaa joka tarkoittaa kärsivällisyyttä tai itsehillintää tai kestävyyttä. Neljäs on parmitaa, joka tarkoittaa uutteruutta, ahkeruutta. Viides on djanaaparmitaa, eli miitiskelyä tässä yhteydessä sasen sasenin tilaa. Kuudes on parmita, joka tarkoittaa sitä sisäistä viisautta tai viisauden hyvettä, ihannettomuutta. Mitä nämä neljä sitten on? Eli nämä ovat nyt Doogenin opetuksia. Dogen halusi oppilailleen korostaa neljää hyvin tärkeää Bodhisatton elementtiä. Ja nämä on nyt erityisesti tarkoittaneet tämmöisen arkiseen elämään. Eli se mitä elämässä yleensä tapahtuu, nämä no, siihen sitä viitekehystä, sitä opastusta. Koska totta kai me tarvitaan nyt opetuksia, että ne helpottaa meidän elämää, mutta meidän ei tule niin tietenkään tarrautua, takertua. Me pärjätään ilman niitä, mutta on hyvä tietää jotain perusjuttuja. Siksi on esimerkiksi olemassa 16 harjoitusojatta, taikka kolme jalokiveä. Ne toimii viitekehyksinä. Mutta ensimmäinen näistä neljästä, mikä Dogen määritteli ja mitä hän opetti, on Daana. Eli tämmöinen anteliaisuus tai antaminen. Annetaan vapaasti. Yleensä Daanaa antaminen kuvitellaan, että se on materiaalistista. Että Daanaa annetaan pelastetaan vaiita, tai lahjoitetaan Unicefille rahaa, tai jotain muuta. Että se yleensä niin helposti assosioidaan tämmöiseen rahaan tai johonkin muuhun omaisuuteen. Loganikin kirjoitti, että se ei ole pelkästään sitä. Vaan daana on hyvin keskeinen käsite buddhalaisuudessa, hyvin keskeinen käsite soto-opetuksessa. Anteliaisuus ulottuu ihan kaikille. Kaikkeen. Tässä kappaleessa Dogen puhuu heti alussa siitä, että se on vastakohta ahneudelle. Se ei ole siis <tos> ahneudelle. on ahneuden vastakohta. Dogenin sanoin on olemassa kulma semmoinen buddhalainen periaate, hän kirjoittaa tässä kappaleessa, että vaikka on sellaisia asioita, jotka ei ole meidän omia, niin sen ei tulisi estää tätä meidän vapaata antamistamme tai vapaata antojaisuutta. usein me helposti saatetaan kuvitella, että tämä on meidän omaa, tätä pitää suojella, tästä pitää pitää kiinni, tai että jostain meidän omasta tulee luopua, tai että meidän tulee olla anteliassa meidän jollain omilla jutuilla. Mutta oikein mukaan buddhallinen periaate on, että ei ole mitään omaa sinänsä. Kaikki on yhteistä, kaikki on yhteistä hyvää. Totta kai nyt yhteiskunnallisella tasolla ja käytännön tasolla täytyy olla sitä omaa, mutta ymmärrätte varmasti sen ajatuksen, mikä tässä on. Dogin kirjoittaa, me saavutamme totuuden, kun jätämme totuuden totuuden huomaan. Me saavutamme totuuden, kun jätämme totuuden totuuden huomaan. Totuus on vain pelkkä totuus. Antelaisuus on vain pelkkä anteliaisuus. Usein me saatetaan hirveästi kuvitella, mitä sen anteliaisuuden tulisi olla. Tai mitä on oikea antaminen, oikea anteliaisuus. Se on hyvin yksinkertainen periaate. Tietysti lähtee aina siitä, että mistä tässä on kyse. Eli tässä puhutaan Pohdisatvan neljästä, tämmöisestä sosiaalisen elämän tai sosiaalisten suhteiden tai ihmissuhteiden elementeistä. Bodhisattva on se, joka asettaa muut itsensä edeltä. Antaminen koskee ihan kaikkea. Se koskee sitä hellyyttä, ajatuksia, konkreettisia tekoja, myös sitä materiaalista hyvää, ihan kaikkea. Ehkä tulee korostaa, että bodhisatta ei ole mikään idealistinen käsite. Koodisatta ei siis tarkoita sitä, että meidän oikeasti pitää olla ihan superhyviä, meidän pitää olla ihan ja meidän pitää pyrkiä täydellisyyteen, tai me ei saada sanoa paska. Se ei ole taitavaa puhetta, mitä minä just sanon. Se ei missään mielessä ole Mutta Mut se on silti puhetta. Joskus voi olla paikallaan sanoo paska, tusemmiten ei ole. Eipä siksi enää toistella sitä ei ole mikään täydellisyyden tavoittelua. siinä mielessä kun yleensä ymmärretään täydellisyys. Anteleisuus luottuu ihan kaikkeen. Dogen kirjoittaa, me annamme itsemme itsellemme, ja me annamme ulkoisen maailman ulkoiselle maailmalle. Eli me pidetään asioita semmoisena kuin ne on. Me otetaan asiat vastaan semmoisena kuin ne on. Eikä etkä muistaa Kencho niin mikä on yksi Dogenin hienoimmista. Hienomista Shobo kappaleista. Siellä Dogen puhuu nuotiopuusta ja tuhkasta. Hän vertaisi sitä tähän todellisuuteen yleensäkin ihmisen elämään. Eli meillä on nuotiopuu ja sitten meillä on kasa tuhkaa. Dogen kirjoitti, että se nuotiopuu ja se tuhka, ne on kaksi aivan täysin eri asiaa. Silti ne on täysin sama asia. Mutta se tuhka, mikä siitä nuotiopuusta tulee, se tuhka ei ole enää se nuotiopuu. Se onhan pelkkää tuhkaa. Nuotiopuu on toki palannut ja siitä nuotiopuusta on tullut se tuhka, mutta ei se ole enää mikään nuotiopuu. Se on tuhkaa. Se on ihan oma itsensä. Silti se ei ole erossa siitä nuotiopuusta. Tuhka ei ole myöskään nuotiopuun tulevaisuus. Vaikka sen tuikkaa tulee, ei silti voida sanoa, että haa, tuhka on sinun tulevaisuutesi. Joku voi sammuttaa sinulta joku. Sitä tukkaa tukkaa. Sama periaate. Me annamme itsemme itsellemme. Ja me annamme ulkoisen maailman ulkoiselle maailmalle. Me otetaan itsemme sellaisena kuin me ollaan. Jos me ei nyt olla buddhia, me ei olla buddhia. Jos me ei nyt tunnetta, että me ollaan bodhisappoja, sitten me ei olla bodhisappoja. Tai tietenkään mikään tekosuus, että aletaan käyttäytyä reikeästi tai kätökerrosti tai taitamattomasti. Se tarkoittaa tosiasioiden myöntämistä. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Kukaan ei voi koskaan olla täydellinen siinä mielessä, että olisi poistunut kaikki niin sanotut taitamattomat teot. Jonkun mielestä valaistunut ihminen voi olla täydellinen. Jonkun mielestä se ei ole. Jonkun mielestä valastunut ihminen voi tehdä jotain semmoista, joka ei sovi valastuneen ihmisen mielikuvaan. Tällä on mahtava esimerkki. Itse kunnioitan häntä hyvin, hyvin paljon. Pidän häntä oikeasti valtavan suurena inspiraationa esimerkkinä, mutta en missään mielessä pidä häntäkään täydellisenä. Siksi mä ke hänen opetuksistaan ja hänestä, koska hän itse myöntää sen, kuinka erehtymäinen hän on. Tietysti hän on semmoisia. Aina kun näistä puhuu, niin heti pojat että haa, nyt se disauttelee Dalai-laamua, kun se tämmöisiä tulee sille. Mutta ei, ei todellakaan disauttele. Toistan itse, mitä hän, hän itse on kertonut omasta elämästä. Jotkut saattaa muistaa nämä julmat Tokion metrosurmat silloin, missä tevi sitä myrkkykaasua sinne. Dalai-laamua oli sillä aikaisemmin siunannut, niin sanotusti siunannut tämän myrkkysurmien lahkon pääjohtajan, pitänyt häntä suurena puhelaisena opettajana. Sitten kun tapahtunut Jarkuttavat murhat. Salalaama, jysi anteeksi, myönsi virheensä. Hän sanoi, että vau, hän oli väärässä. Ja tokasi jotain tyyliä semmoista nauraen päälle, että en minäkään ole täydellinen. Minäkin teen virheitä. Mun mielestä on mahtavaa, että pystyy tämmöisen myöntämään. Joidenkin mielikuvaan valaistunut ihmiset ei sovi se, että mitenkä voi valaistunut mestari ampua ilmakiväärillä ilmaan pelotellakseen aukkoja. Jotka tulee syömään liintulauden tai pintuja. mä itse myöntänyt haastelussa, että, että, että hän tekee niin. hän on myöntänyt, että hän suuttuu joskus. Hän on jäkkipikainen. Siksi näistä kun mä koskaan tuli syvä isä. Koska hän on jäkkipikainen luonteeltaan. Kiivas luonteeltaan. Hän on kuin hänen isänsäkin oli. Mun mielestä on todellisen mestarin puhetta. tämä on todellisen, jos olitte, valaistuneen ihmisen puhetta. Itse näitä on hyvin paljon tällä on. Just siitä, kun hän uskaltaa olla ihminen, näyttää sen, että ihminen voi oikeasti kyetä hyvinkin suuriin henkisiin saavutuksiin. Me annamme itsemme itsellemme ja me annamme ulkoisen maailman ulkoiselle maailmalle. Tämä on tärkeä kohta, me annamme, tai mun on tärkeä kohta, me annamme itsemme itsellemme. Tämä on irti päästämistä, nöyrtymistä. Me päästään irti siinä mielessä, että me myönnetään omat virheä, myönnetään omat puutteja. Annetaan itsemme itsellemme. Otetaan vastaan se, minkälaisia me ollaan. Hyväksytään se. Että me ei olla täydellisiä. Sitten kun me hyväksytään se, sitten meillä on mahdollisuus lähteä hyvinkin hedelmällisestä lähtökohdasta, niin se on just kehittämään itseämme, kasvottamaan, oppimaan. Jos me myönnetään, että ehkä joku on semmoinen, mikä ehkä ei ole kauhean mukavan oloinen tai muuta, tai että käyttäytyy tietyllä tavalla tai sitten sitä voi lähteä vähän muuttamaan. Sitähän purhalaisuuden harjoittaminen on. Se on kasvamista, se on oppimista. Kuten niin useasti on sanonut, varmaan joka kerta, esimerkiksi länsimainen psykologia, kognitiivinen psykologia, bla bla, bla edustaa juuri tätä näkemystä, mikä purhalaisuudessa, ainakin Zenissä on, hyvinkin, hyvinkin vallalla. Eli se, että myönnetään ne omat puutteemme, myönnetään omat virheemme, tuodaan ne siihen näkyville, tuodaan ne esiin jotta me sitten osataan päästää päästä niistä irti. Me ollaan sitten siis rehellisiä itsellemme. Me annetaan itsemme itsellemme. Mutta me annetaan myös se ulkomaailma sille ulkomaailma. Eli me hyväksytään maailma sellaisena kuin on. Totta kai on tärkeää pelastaa valaita ja pandoja. Se on maailman tärkeintä. Sitä en missään missä kiistä, siihen. Mutta ei meidän tule myöskään unohtaa sitä, Maailmassa on sitä kurjuutta ja tuskaa, mutta maailmassa on myös niin kaunitakin asioita. Ihan tässä meidän lähellä. Usein me helposti lähdetään pelastamaan niitä valaita, ja sitten unohdetaan se meidän lähipiirje. Miksi ei voisi yhdistää molempia? Dugin kirjoittaa tässä tämän antamisen kohdalla. Mielen suuruus tai pienuus. Ei ole mitattavissa. Ja asioiden suuruus tai pienuus ei ole myöskään mitattavissa. On aikoja, jolloin mieli muuttaa asioita. Ja on olemassa vapaa-antaminen, jossa asiat muuttavat mieltä. On olemassa vapaa-antaminen, jossa asiat muuttavat sitä mieltä. Eli on aikoja, jolloin mieli muuttaa asioita. Mutta on olemassa vapaa-antaminen, jossa asiat muuttavat mieltä. Taas kun palauttaa mieleen, mikä dogenin opetuksessa on tärkeää kaikissa sen toimintaan tähtävissä kappaleissa ja kehotuksissa tehdä sen puheen sijaan. Se kun me tehdään jotain sellaista, joka on oikeasti konkreettista. Se, että me oikeasti avataan se ovi sille naapurin mummalle, eikä vaan päästä siitä, kuinka tärkeää on avata ovi naapurin mummolla. Sitten kun me oikeasti avataan se. Se on semmoinen asia, mikä muuttaa mieltä. Se saa meidät ehkä iloisemmiksi. Ehkä se voi vähän saada meitä ylpeäksi, että vaan vähän olla hyviä ihmisiä. Ei se mitään. Se on sitä erittäin tervettä itsekyyttä. Täällä mekin on sanonut. Että jos on pakko olla itsekäs, on sitten itsekäs sellaisella tavalla, mikä koituu hyödyksi muille. Eli itsekästi ravaa tuo pitkin kaupunkiottamassa muuta. Se on hienoa. On asioita, jotka muuttavat mieltä. Puhdalaisuus on kasvamista. Harjoittaminen on kehittymistä. Se on myös luopumista, irtipäästämistä, nöyrtymistä, mutta se on, se on etenemistä. Ei tietenkään minkään päämäärää, vaan se on etenemistä sen etenemisen itsensä tähden. Se on harjoittamista sen harjoittamisen itsensä tähden. Se kun me toimitaan, silloin me oikeasti konkreettisesti toimitaan. Pohdissa on konkreettisesti toimintaa. Kaksi. Eli toinen kohta on ystävällinen puhe. Logan aloittaa tämän kappaleen, että ystävällinen puhe on myötätunnan tuntemista eläviä olentoja kohtaan. Ja huomaavaisien ja rakastavien sanojen tarjoamista. Nyt tulee taas muistaa, että tämä ei ole idealistista. Me ei pystytä aina olemaan myötätuntisia. Okei, okay, kyllä mä, kyllä pystytään olemaan myötätuntoisia, mutta meidän sanat eivät pysty aina, aina, aina olemaan huomaavaisia ja rakastavaisia. Tai ehkä voidaan sanoa, että kyllä ne pystyy. Mutta taas tulee määritellä, mitä me tarkoitetaan ystävällisellä puhella. Onko ystävällinen puhe sitä, että ei koskaan sano sitä. Enpä sanokaan nyt. Että... Ei sanokaan sitä. Vaikka vielä alkavaa sanaa, tai sitä vielä alkavaa sanaa. Jos meillä olisi joku manuaali, tai jos meillä olisi joku määritelmä, että ystävällinen puhe on tätä piste. Sitten toimittaisiin sen viitekkiyksen puitteissa. Tässä on ratkaisevaa, mitä se myötätunto on. Dogen kirjoittaa tässä kappaleessa, muistakaa, ystävällinen puhe nousee rakastavasta mielestä ja rakastavan mielen siemen on myötätunto. Ystävällinen puhe nousee rakastavasta mielestä ja rakastavan mielen siemen on myötätunto. Rakastava mieli. Myötätunto. Yleensä myötätunto ainakin tunnutaan tämmöisessä populaarissa kulttuurissa käsitettävä semmoisena, että myötätunto tarkoittaa lempeän lehmän tavoin hymyilevää ihmistä, joka kestää kaikki vastoinkäymiset ja ei koskaan sano poikkipuolista sanaa. serekkeä ehkä päin päällä ja lostaa kuultaa, tai jotain. Semmoinen ilmentää myötätuntoa. Sitten se on purhalaisuudessa. Se Yleensä purhalaisuudessa myötätunto käsitetään semmoisena hyvinkin syvänä motiivina, hyvin syvänä sisäisenä aikomuksena. Joskus myötätunto voi näyttäytyä hyvinkin näennäisesti haitallisena. Niin kuin tiedetään, joskus voi olla paikallaan korottaa ääntä. Joskus voi olla paikallaan jopa turvautua väkivaltaankin, jos sillä ehkä se jotain tiettyä tapahtumaa. Usein on käyttänyt näitä vähän käristettyjä esimerkkejä, mutta jos joku... Joku elämässä on harhautunut yksilö, huumeisiin sortunut kaveri, käy jokka kadulla. La, last, mun lasten kimppuinen, mä alan oikeasti kumpaajaa siinä laulamaan ja kymistämään, anna mennä vaan. Tai että jos lapset huutaa isä auto, en mä sano, että sori, en mä voi, että mun puhdalainen. Kyllä mä teen siinä kaiken mitä mun pitää tehdä. Jos mun pitää löydä sitä kaveria, niin kyllä mä sitä lyön, jos se auttaa pelastamaan ne lapset. Mutta se on merkityksellistä. Mikä siinä on motiivina? Onko siinä motiivissa viha, kosto, katkeruus? Koska jos siinä on semmoiset motiivit, viha, kosto. Tai halu tappaa, halu vahingoittaa hyvinkin syvästi, se ei enää silloin myörötynto, silloin se on mielen myrkkyjä. Tietysti raja voi olla hyvinkin vaikea vetää tuommoisessa hyvinkin äärimmäisessä tilanteessa. Mutta silti uskallan väittää, että tuommoisessakin tilanteessa, jos lapsen kimppuun käydään, niin siinä motiivina ei ole päättänättä vihaa. Siinä on suojelu. Se, se ei vaadi vihaa. Myötätunto, myötätunto on hyvin konkreettista. Se on hyvin kokonaisvaltaista. Se on hyvin syvää. Se on hyvin sisäinen. Hyvin syvä sisäinen tila, asenne, motivaatio. Rakastavan mielen siemen on myötätunto. Hiemennöstä kasvaa rakastava mieli. Rakastava mieli tuottaa lisää niitä sienoja. Ystävällinen puhe on puhumista, Dorkin kirjoittaa, puhumista eläville, onel, olen, eläville olennoille myötätuntoisesti, kuin he olisivat pieniä vauvoja. Tämä nyt kuulostaa, että onko Doogenilla ollut joku hempeä kun se on tätä kirjoittanut, mitä se on tehnytkään? <tos> tuota, kun mietitään, miten pienille vauvoille pitää puhua. Ei se tarkoita pehtelyä. niperhtelyä. Pienille vauvoille puhutaan hyvinkin selkeästi, hyvinkin ystävällisesti. Tai jos pieniä vauvoja, tietysti nyt pieniä vauvoilla ei tarjota mitään vastasyntyneitä, mutta jos vauvoilla ymmärretään semmoisia, jotka pettelee elämää, vaikka, vaikka yksi se asti. Kun vauvoille sanotaan ei, kun vauvaa niin sanotusti komennetaan, ei niin sitä tehdään mitään vihaa tai millään huutamalla. Hyvin selkeästi ja määrätietoisesti painotetaan ei. Ei saa. Tai jos kehutaan, niin sitä kehutaan sitten hyvin määrätietoisesti ja selkeästi ja ystävällisesti ja niin edespäin. Eli ei täällä ruveta lepehtelyä. Tai mä enemmän en ainakaan uskon, että Dogen tarvitsee pienen pitää vallepide. Mm. Näin pitäisi puhua toisillemme lepehteleen lepe lepe näyvä. No niin <lacht> sitten. Sitten Dogen kirjoittaa myös. Onpa kyse sitten vihollista vastaan puolustautumisesta tai harmonian luomista ihmisten keskuudessa, ystävällinen puhe on olennaisinta. Nyt jos me haluttaisiin lähteä oikein dogmaattiseen linjalle, tästä voisi vetää se johtopäätöksen, että kun me puolustaudutaan vihollisia vastaan, meidän pitäisi sitä kumpaa ja ja hakata käsieys ja taputtaa Tai näyttää piismerkkiä, takaa tulla vaan. Polttakaa meidän kaikki paikat ja tehtää mitä haluatte meille. Me ei panna vastaan. Se oikein painottaa koko tämän kappaleen sitä myötätuntoa. Myötätunto on oikeasti hyvin, hyvin olennainen käsite. Purjalainen saa suuttua, purjalainen saa huutaa. Todellista on se, mikä se siellä taustalla on. Jos se syntyy vihasta, katkeruudesta, kostonhimosta tai halusta tappaa tai jne. muuta, ei saa enää silloin mitään myötätuntoa. Ei saa enää silloin mitään myötätuntoista toimista kaikkeen elävien puolesta. Mutta tietysti me ei olla mitään täydellisiä. Kaikki me tehdään virheitä. Mutta ei tämä mikään teko tehdä niitä virheitä. Mutta ystävällinenkin puhe, se on myös semmoinen vähän niin kuin kattokäsite, viitekehys. Kun me pidetään mielessä anteliaisuus, kun me pidetään mielessä ystävällinen puhe, sitten me pidetään mielessä anteliasuussa ystävällinen puhe. Totta kai me kaikki tiedetään, että on hyvinkin paljon järkevämpää puhua ystävällisen säviin. Kyllä me myös tiedetään että ikävyksellä maailmassa ei voi aina vain puhua semmoiseen kilttiin kumpaan ja sävyyteen Mutta myötätunto, se voi olla läsnä aivan kaikessa. Älä tulee vihaiseksi, on 16 harjoitusohjelmaa. Vihalle ei ole olemassa mitään niin sanottuja järkeviä perusteluita, suuttumiselle on viha, siis taas riippuu, miten me määritellään vihaa, mutta viha on yksi mielenmyrkyistä. Viha on hyvinkin turha. Niitä suuttuminen on tietysti asia, asia, asia erikseen. Kolmas on avulias käytös. Se on mukaan taitavien keinojen käyttöönottoa kaikkien elävien olentojen puolesta sekä, mistä kääntää, sekä niin on niin sanotusti alempiarvoisten ja sitten ylempiarvoisten. Eli ei arvostella ihmisiä, sen mukaan onko ne kuninkaallisia tai onko ne katuojassa makaavia joukkoja. Sekä sitten aivan kaikki olentoja. Avulias käytös. Dogen käyttää tässä vanhaa tarinaa, vanhaa kiinalaista tarinaa, jossa mies piti huolta sairaasta kilpikonnasta ja sairaasta varpusista. Ja myöhemmin hänestä tuli kuvernööri. Ja Dogen kirjoittaa sitten, että ei tarvitse olla mitään erityistä syytä, miksi meidän tulisi auttaa. Ei siihen tarvita mitään syytä. Jos me nähdään maassa, maassa makaava. Jos Suomessa nyt ei varmaan hirveesti näytä, jos täällä on vaikka rikkinäisiä kirpikonnia. Tai sairaita kirpikonnia tuolla luonnossa. niin. Ei me tarvita mitään syytä, että miksi me pitäisi auttaa. Me autetaan koska, tiedetään, että sitä pitää auttaa. Se on ihan täysin luonnollista käyttäytymistä. Juminkin suoraviivista ja yksinkertaisista. Mutta on hyvin helppo tietysti lähentää sitten ihmisiin. Jos me nähdään maassa Ihminen itsekin tiedän kokemuksesta hyvin helposti kävelee ohi. Ajattelee, että onko se on sammunut. Ei sillä mitään häpää ole. Tai että joku on varmaan soittanut jo ampunneksi. On hyvin helppoa kävellä ohi. Eikä siinä nyt sinänsä mitään. Sinä sanot valitsisi. Ei se teemistä huonoja ihmisiä. Jos me nyt kävellään ohi, ei mennä tu sen takia vaipua epätoivoa. Mutta kyllä meidän tulisi auttaa. Dogin kannustaa tässä kohtaa savuliessa käytöksessä. käytös on koko Dharma. Ei ole ketään, ei ihmistä eikä eläintä, joka olisi sen ulkopuolella. Kristiuskossa on yksi hieno, hieno opetus just siitä, että jonka mä just unohdin. Ootsin. Se oli tällä lähimmäisen rakkaus. Siis just se, että... Se, että messa, itse Juuri se, kyllä. Se on avulias käytössä koko darma. <köh> <köh> Nykyään mä en... Nyt mä en tarkoita että mä joku pyhimys tai joku tosi oivaltanut tai muuta, mutta mä en enää pysty kävelemään. Mä en avuosin pystynyt kävelemään. Jos mä näen maassa makavaan joku niin tai joku kavaa, Kyllä mä sitä vähän pottiin, että hei, onko kaikki ok. Jos se on, niin kysele vähän tarkemmin. Mä, mä, mä olen soittanut hyvinkin monta kertaa ambulanssipaikalle. Poliisit paikalle. Ehkä mä oon tämmöinen kyttäjä ja etanumero vakioasiakas siinä mielessä, mutta kyllä mä soittelen aika, aika, aika, aika hanakasti niihin, niihin, niihin, niihin numeroihin. Yksi hauska esimerkki oli tästä jo muutama vuosi. Muutama kesä sitten. Tulin, mistä nyt tulinkaan enää muista? Ajoin parkkipaikalle. auton huomasin, että siinä vieressä oli semmonen uuden nihkeen, hieno Opel missä oli ikkuna auki. Juuri oli alkamassa satamaa. Se kun ikävässä mielessä, että hää, varmaan joku kohta tulee sulkemaan ikkuna. Sitten nyt täysin, ai niin, hetkinen, enää voi tästä lähteä. Mitä, mitä jos mulle kävisi tolla tavalla? Sitten mä soitin numerotiedusteluun, numerotiedusteluun ja sain se numeron perusteella sen autonomista ja kiinni. Ja selvisi, että hän oli unohtanut se ikkunaan. Hän tuli sitten sulkemaan. Sitten hän laittoi mulle myöhemmin tekstari. Tekstari laittoi siihen numero, minkä mä, kun mä soitin, hän saa siitä mun numero. Sitten hän tekstari. Kiitti hirveästi, että ihan, kun on, on vielä olemassa tommosia ihmisiä, jotka ottaa tuommoisesta yhteyttä. Ja sitten selvisi, että hän on itse pappi, kristillinen pappi. Mun mielestä niin, että wow. vau. Jos haluaisiko se olla tämmöisiä hienoja juttuja, niin ei. Ei se mitään semmoista mystistä ollut, mutta se oli hieno, hieno tarina. Tavulias käytössä on se koko narva. Ei ole missä oikeasti mitään tilaisuutta. Etteikö me voitaisiin hyödyntää sitä meidän harjoitusta. Tai etteikö me voitaisiin harjoittaa. Mutta ei taaskaan tuolla idealistinen. Ei tule juosta mihinkään keskelle jotain sotaa uudella että hei, mä tulen kalastamaan teidät. Tai mä tuun väliin, että älkää nyt vaikka tapas kohaan, älkää nyt viittikä ne jos ja vetset pois. Kaikki on hyvin. Se on taas typerryyttä. Sitten kannattaa saattaa poliisille mihin. Kuten Dogen kirjoittaa, se on taitavien keinojen käyttöönottoa kaikkien elävien olentojen puolesta. Taitavia keinoja on lukemattomia. Ei ole olemassa mitään opasta, mitään manuaalia, jos se lukisi, että tämä keino pätee kaikkiin. Mistä me sitten tiedetään, mikä on sitä taitavien keinojen käyttöönottoa, mistä me tiedetään, milloin me tiedetään, miten tulee toimia. No siinä tulee sitten tämä prashnaa, niin se lausta, prashnaa. Eli sisäinen viisaus. Dogebu myös sitä paljon, joka on purhalaisuudessa hyvin hyvin kesken käsite. Eli sehän tarkoitti siis sitä, että missä herää tämmöinen sisäinen viisaus, intuitio, jonka mukaan me suurin piirtein tiedetään, kuinka meidän tulee toimia, mitä meidän tulee tehdä. Ja tai kun sanotaan, että meissä herää, niin se ei tarkoita sitä, että meidän täytyy odottaa jotain sellaista hetkeä tähän, on mä tunnen, että sä herää semmoinen intuitio. Ei se sitä tarkoita. Ei se ole mikään semmoinen, että kun nyt se tapahtuu. Nyt mussa on niinku prajna herännyt. Ei se ole sitä. Se tarkoittaa vasta, että kun me mietiskelemme, kun me omistaudutaan siihen harjoittamiselle, mietiskelemään, harjoitetaan ja riisutaan sitä mielen harhaa, pyritään tekemään parhaamme. Sitten vähitellen siinä Harjoitus, harjoituksen edetessä, Arkisessa elämässä, me huomaa huomaamaan ehkä näkemään semmoisia asioita, mitkä me voidaan ehkä tehdä toisin. Että ennen me ehkä tehtiin näin, mutta ehkä me nyt voidaan tehdäkin näin. Se on sitä sisäistä viisautta. Me haistetaan tilanteita. Ei siihen liity mitään yliluonnollisuutta tai mitään ihmeellistä. Mutta ainakaan mun tietääkseni liittyen. Mutta se on hyvin konkreettista. Voisi sanoa, että siinä se prashnaa heräsi, kun mä soitin siitä ikkunasta. Höpö, Se oli vain ihan luonnollista normaalia käyttäytymistä. Mutta siitä olisi ollut hyvin helppo kävellä ohi. Se kävasi mulla mielessä. Mä yritin löytää mielestäni, semmoisen pienen tekosuun hyvin lyhyen ajan. Tähän kyllä se joku tulee sulkemaan. Mitä me nyt tämmöisistä ollaan vahtoon? Sitten ehkä voidaan käyttää meille suomalaiset tutumpaa termiä oma tunto. Oma tunto alkaa soimaamaan, oma tunto herää. Ihan se on, mitä sanamme käytetäänkään. Tavullis käytös on koko darma. Doogen hyvinkin, hyvinkin onnekkasti ja voisi kuvitella, että pasunat ja fanfarit soi taustalla, kun hän on tämän kirjoittanut. Hän kirjoittaa, että meidän tulisi pelastaa typerykset. Mun on hieno. Meidän tulisi pelastaa typerykset. Ja tietysti typerukset ei tarkoita arvottavalla, arvottavassa mielessä, että on jotain idioottilta, niin hän pelastaa. Mä tarkoittaa sitä, että hän viittaa tällä kuulis sanalla sellaisiin ihmisiin, jotka toimii hyvinkin taitamattomasti, hyvinkin hilkeästi. Vahingoittaa toisia vahingoittaa itseensä. Vahingoittamaan toisia vahingoittaa koko ajan Sahan sitä omaa jalkaa, ottaa omaa meidän tulisi pelastaa tämmöiset ihmiset, niin se ei nyt taas tarkoita sitä, että me lähdetään kadulle julistamaan sitä darmaa, taikka me hypätään johonkin ennissodan keskelle. Tai... Vaan se, että kun me keskitytään siihen omaan itseemme, poistetaan sitä oman mielen harhaa, riisutaan sitä mielen harhaa. Sitten me voidaan ottaa niitä taitavia keinoja käyttöön. Ja me voidaan vaikuttaa muidenkin ihmisten elämään ihan vain sillä, että me ehkä ollaan vähän, minkälaisia me nyt ollaankaan? Ehkä me hymyillään enemmän, tai ehkä me availlaan enemmän niitä ovia, tai ehkä me sitten soitellaan enemmän sinne hätänumeroon, kun taas joku me katoaa Neljä. Yhteistyö. Eli meidän tulisi toimia yhteistyössä, harmoniassa. Meidän tulisi ainakin pyrkiä toimimaan. Pudellainen keskus Sampo on hieno esimerkki mun mielestä siitä, että täällä pyritään toimimaan yhteistyössä. On hyvinkin erilaisia perinteitä ja hyvinkin erilaisia opetuksia koulukuntia, mutta täällä me vaistaa samoissa tiloissa. Dogin kirjoittaa, ihmiset ovat ystäviä ihmisten kanssa. Eli meidän ei tulisi pyrkiä olemaan ystäviä vihollisten kanssa, tai meidän ei tulisi pyrkiä olemaan ystäviä, siis nyt tarkoitan samattisessa mielessä, käsitteellisessä mielessä. Meidän ei tulisi pyrkiä olemaan ystäviä pahisten kanssa, vaan meidän tulisi olla ystäviä ihmisten kanssa. Me ollaan ihmisiä. Meidän tulisi olla ystäviä ihmisten kanssa. Osana Pillaaden, hän on ihminen. Teistä tarkoita, että kumpaan ja alkaa laulomaan ja annetaan sen poimittaa paikkoja vaan. Kyllähän voidaan siitä kohdalla ihmisenä. Vaikka hän onkin uskoakseni hyvinkin harhainen ihminen, mikä on tietysti hyvin, hyvin surullista. Säällikseen tuommoinen käy positiivisessa mielessä. Ihmiset ovat ystäviä ihmisten kanssa. Dogenille, niin kuin tiedätte, luonto oli hyvin tärkeä. Tässäkin hän kirjoittaa muista, että se, kun meri ei kieltäydy vedestä, se on yhteistyötä. Se, kun meri ei kieltäydy vedestä, se on yhteistyötä. Joskus se vesi saattaa, joka juosta laskee hyvinkin myrkyllistä, hyvinkin likasta. Siitä se meri yrittää tehdä parhaansa, ottaakseen senkin veri vastaan. Totta, sitä on likasta vettä virpaa jatkuvasti sinne, tai jatkuvasti öljyjupuskeja tai mitä vaan, niin kyllä se merellä, merelläkin on se mitta, vaiheessa täysi systeemien äkestä. Mutta se pyrkii ottamaan se vastaan, sellaisena kuin se on. Sieltä tulee taas vettä. Anna tulla vaan, kylmä sut ei meri sori, että sä voit tulla tähän. Sä et mun kriteereitä tästä merestä. Dogen jakaa yhteistyön kolmeen, kolmeen osaseen. Se on konkreettista käytöstä, se on kunnioittavaa asennetta ja se on todellista tilannetta. Tai miten sen lukee tässä sen sanoa, mutta se on todellinen, todellinen tilanne, kun se tapahtuu. Eli meidän ei tule paeta sitä, meidän tulee nähdä, että tässä se nyt tapahtuu. Sitten vielä lopettaa hyvin juhlallisesti. Yhteistyö on bodhisattvan käytöstä. Ja bodhisattvan vala. Muistatte, mitä oli noissa harjoitusohjassakin. Lupaan toimia kaikkien elävien olen puolesta. Pyrin toimimaan moralisesti, taitavasti oikein ja pyrin noudattamaan yhteiskunnan sääntöjä. Oh, Hyvin konkreettista yksinkertaista. Siis yksinkertaista siinä mielessä, että se ei vaadi mitään monimutkaisia teorioita tai käsitteitä. Yhteistyö on bodhisattvan käytöstä ja on bodhisattvan vala. Sitten tullaan vielä yhden tekstin. Toimiko on tämä tämmöisenä? No ei mainos, mutta mainostan kuitenkin. Ensi viikolla julkaistaan siis tämä Shobo Suimunkin ensimmäinen kirja, jonka olen kääntänyt. Tein sen diilin, sen Havain yliopiston, kuulostaa hauskalta, yliopisto yliopistopainon kanssa tein sopimuksen viime vuonna. Nyt siitä ensimmäinen kirja on valmis. Se on tällä hetkellä Taitossa. Taitossa ja se tulee Taitosta ulos ensi viikon aikana, ja sitten julkaistaan PDF-tänä, eli se on ihan ilmoinen. Niin, niin sieltä on tämä teksti. Ja suimukin tarkoittaa yksinkertaista, eli se on tämmöinen yksinkertaistettu showbogen show. Ehkä se voisi olla showbogen show for dummies, tai showbogen showa idioiteille. Se on tota, koottu opetuspuheesta opetuspuheesta, ne oppilänsä Ed Show koko sen. Vuosien 1232-1235 aikana Ed Show kirjoitti muistia hänen Muuta. Se on niistä, niistä koottu. Luen tämän tekstin, koska tämä liittyy tähän pohdissaan. Tämä on nyt Doogenin. Jotain tällaista se on kuulemma kirjoittanut. Oletetaan, että luokseinen tulee joku keskustellakseen liikeasioistaan ja pyytää teitä kirjoittamaan suosituskirjeen tai auttamaan oikeudenkäynnissä. Kieltäydyttekö sanomalla hänelle vasten hänen kasvojaan? Nykyään olen maailmasta vetäytynyt munkki. Eikä minulla ole mitään tekemistä maallisten asioiden kanssa. Tätä tulee pohtia hyvin tarkoin ympäröivien olosuhteiden puitteissa. Tämä saattaa tuntua sovelijalta käytökseltä munkille, mutta pohtiessasi asiaa huolellisesti huomaa todellisuudessa sanovasi. Olen maailmasta vetäytynyt munkki, ja jos sanon jotakin minulle kuulmattomista asioista, minusta luultavasti ajatellaan pahaa. Tämä osoittaa takertumista omaan itseen ja omaan maineeseen. Ajatelkaa tällaisissa tilanteissa asiaa perinpohjin, ja jos voitte auttaa toista edes hivenen, tehkää niin murehtimatta, mitä muut ajattelevat teistä. Jos kirjeen saanut ystävä loukkaantuu tuntien, että olette käyttäytyneet munkille sopimattomalla tavalla, onko se todella niin suuri menetys menettää ystävyys sellaisen kanssa, joka ymmärtää niin vähän? Teidän ensisijainen tehtävänne ja sisäinen tehtävänne on pyrkiä vapauttamaan itsenne itsekäistä takertumista ja ajatuksista omaan maineeseenne, vaikka ulkoisesti tekisittekin jotain asemallenne sopimatonta. Jotkut ihmiset ovat valmiita tarjoamaan oman lihansa ja raajansa pyytäessään buddhan tai bodhisattvan apua. Miksi siis että muiden sanomisten pelossa pois jonkun, joka tulee luoksenne ja pyytää teitä kirjoittamaan kirjeen? Tämä vain osoittaa, kuinka syvällä takertumisenne omaan itseänne onkaan. Auttaessanne ne muita edes vähäsen ilman mitään halua kunniaan ja maineeseen, seuraatte todellista tietä, vaikka ihmiset kritisoisivat toimianne munkeille sopimattomaksi. Muinaisten viisaiden keskuudessa on tämänkaataisesta toiminnasta lukuisia esimerkkejä. Olen itse toiminut samoin. On helppoa tehdä pieni palvelus kirjoittamalla kirja jolkin sitä pyytävälle, vaikka se saatta, saattaisi suututtaa tukijanne ja ystävän. Eecho sanoi, se mitä sanot on täysin totta, on täysin oikein pyytää jotakin sellaista, joka hyödyttää muitakin. Mutta mitä sanoisit, jos pyyntö saattaisi aiheuttaa toisen henkilön omaisuuden menettämisen tai jotain pahaa tapahtuisi hänelle? Tulisiko sellaista pyyntöä välittää eteenpäin? Dogen vastasi, se ei ole meidän asiamme päättää, onko pyyntö hyvä vai paha. On silti hyvä ajatus kertoa kirjettä pyytävälle henkilölle lisätä se kirjeeseen, jota kirjoitatte, että kirjoitatte toisen henkilön pyynnöstä, ja että teillä itsellänne ei ole mitään tietoa tämän asian hyvistä tai huonoista puolista. Kirjeen saavan henkilön tulisi itse kyetä päättämään. Me emme tiedä mitään näistä asioista, eikä ole mitään mieltä vääristellä asioita puhumalla niistä hänelle. Oletetaan, että teitä kovasti arvostava ja täydellisesti arvostelukykyynne luottava ystävä esittää teille pyynnön, jonka tiedätte olevan väärin. Tällaisessa tapauksessa kirjoittakaa epämielittävistä asioista, joista ette ole samaa mieltä, ne toiselta henkilöltä. Lisätkää myös, että henkilön, jolle kirja on osoitettu, tulisi käyttää omaa harkintakykyään ja hoitaa asiaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Kenelläkään ei ole syytä pahoittaa mieltään, jos asia hoidetaan tällä tavoin. Tällaisia asioita tapahtuu, kun kohtaat ihmisiä tai kun tapahtuu jotain poikkeuksellista. Ja näin ollen niitä tulee harkita huolella. Tärkeintä kuitenkin on hylätä takertuminen maineeseen ja omaan itseenne, olipa tilanne, mikä tahansa. Semmoisia herra dogenilta. Aika monessa dooginoopetuksessa on semmoista, että älkää välittekö siitä, mitä muut sanoo. Tai että jos te sydämessä tiedätte, mitä te teette, niin älkää välittekö vaikka teille ystävät haukkustajat tai tehdä. Tukijanne siinä aieksi aikaan jos verran jossa ne sanoisivat yhtäkkiä irti. Doogen kohtasi hyvin paljon vastustusta. Silti hän jatkuu. Hän piti pintansa. Jos hän tiesä, mikä on oikein, ja vaikka hän välillä käyttäytyi, tai tuossakin ohjeesti, että vaikka välillä käyttäytyy semmoisella tavalla, mikä saattaa näyttäytyä hyvinkin sopimattomalla tavalla, tai sopimattomaan, munkille sopimattomaksi tai käytökseksi tai tavaksi, silti hän käyttäytyi. Koska en tiedä, että sydämessä se on oikein. Se on sitä todellista myötätuntoa, myötätunnin ilmentymistä, sitä todellista bodhisattana, olemusta, käytöstä. Koska jos me voidaan luottaa siihen harjoittamiseen, jos me voidaan luottaa siihen meidän omaan sydämemme, joka, tai siihen sydämemme sanomaan, joka syntyy harjoittamisen kautta ja prasinaan heräämisen kautta, ei meidän tule huijata itseämme. Jos me tiedetään, että nyt mitä mä sanon, jos tämä suututtaa jonkun mutta itse sydämessäni tiedän, että tää on oikeintaan tämä pitää sanoa. Sillä ei sitten mahda mitään se kun suuttuu. Meidän ei tuona ajatella, mitä muut ajattelee, vaan minä tulisi sitä, niin me itse uskotaan, niin me luotetaan. Jos meillä on mukana myötätunto. anteliaisuus, ystävällinen puhe, avulias käytös. Yhteistyö. Ei se voi vikaan mennä, jos me samaa aikaa harjoitetaan sitä mietiskelyä jolloin me riisutaan sitä harhaa, jotta me nähdään sitä metsää. Tai me nähdään puu siitä metsää tai metsää siitä puuta tai puilta. Näin kun asia tarkastelen, niin sotoa näyttäytyy hyvinkin yksinkertaisena, hyvinkin selvänä, hyvinkin selkeänä polkuna. Jos on hyvin selkeät viitekehykset siihen harjoittamiseen. Mutta niin kuin Dawgen esimerkiksi on todennut, että jos me ei samaan aikaan mietiskellä ja harjoitetaan tätä polkua, Mä en, en, en, en muista mitä sanoin se mutta aika kärkkää sen sävyyn hakutti tai sitä joskin idiotiksi. Eli mietiskely on sen kaiken perusta. Ja mietiskely on kaikkialla kaikessa. Koska jos mieli on harhainen, kyse käytöskin on, voi olla aika harrasta. Opetus on läsnä kaikessa. Harjoitus on läsnä ihan kaikessa. kaikki Kiitos.